Це дуже естетично чоловік, режисер, дружина архітектор, справжня інтелігентна родина. Навмисне таке не придумаєш. Ти бачиш любий який збіг життєвих обставин? Вона брала бика за роги. Рудий ніяковів тому, що одружуватися, не входило в його найближчі плани. Але кивав головою. Він не любив сперечатися з Лесею. Леся почувалася в нашій хаті господиною. Вела протокольне листування з нашою мамою, яка вважала її знахідкою для Рудого, і навіть записала текст на телефонний відповідач. Леся та Рудею дома, але вони займаються коханням. Якщо вам щось потрібно від когось із нашого подружжя, то залиште своє повідомлення після довгого сигналу. Пам'ятаю, що Родий за цей запис влаштував їй перший грандіозний скандал. Ще в неї були підозри, багато підозр. Чи не є родий наркоманом, тому що всі творчі люди так чи так наркоманять? Чи не спимо ми з родим, тому що є в нас якийсь підозрілий зв'язок, незрозуміло на чому замішаний? Чи взагалі були в мене чоловіки? Це її дуже хвилювало. Ще вона непокоїлася тим, що я можу виявитися фрегідною. «Я не переживу, якщо ти виявишся фрегідною», – саме так казала Леся. І починала нервово ходити по кімнаті. Вона вважала, що її прямий обов'язок – пробудити в мені пристрасну жінку». Вона тягала до нашої хати якихось хлопців, показувала мене і шепотіла. «Ну, зроби це заради мене, Дмитре Василю Олеже. Вона ж симпатична, чи не так? Розворуши її, га? Щоб вона відчепилася від свого брата. Це ж неприродно спати з братом. Хоча я жінка з прогресивними поглядами, але мене це бентежить». Про ці підозри я не розповідала родому. Та якось вона сама йому зізналася, що її хвилюють наші стосунки. Те, що ти спиш із мірою, це збочення. Це збочення, з яким я не можу миритися. Він не розмовляв з нею більше місяця, а потім вона знов з дощами і туманами повернулася в наш дім. Приводом для їхнього остаточного розриву прислужилися гіпсові обличчя військових на фасаді будинку офіцерів. Хоча як це смішно. Ми гуляли на Печерську, неспішно, в принципі. Усіх був чудовий настрій. Аж поки ми не дійшли до будинку офіцерів. І Леся показала на обличчя солдатів у будьонівках. «Дивися, який у них натхнений вираз обличчя», – промовила Леся. «У кого?» – у цих одрубаних голів, – спитав Руди. І вони розпочали лайку. «Ти нічого не тямиш в архітектурі, у тебе застиглий мозок, ти не бачиш виявів мистецтва». «Ти заздреш цьому скульптору, бо в тебе так ні за б не вийшло», – розпочала сварку Леся. «Яке тут мистецтво?» – гречкував рудий. «Теж мені мистецтво. Зробити одну маску і наліпити це ображення кілька разів. Калькування, а не мистецтво». «Це різні обличчя», – не здавалася Леся. «Придивися, але ж у тебе немає очей». Навіть ця сліпа курка бачить набагато більше за тебе. Це було останнє, що сказала Леся перед тим, як отримати ляпаса. Рудий був розлючений.